А він був ласовський полковник, зрадник, негідник, шкура, і в душі знущався з моєї недосвідченості, з моєї наївної довірливості, з моєї смішної зеленості. Капловухи тюхті тютя з болив'яним носом. До самого Оверата ми з Поповим не перекинулися жодним словом. Що слова? У Бог нас ошукав цей зовні такий благородний і пристойний дід, у якого борода світиться сріблом, а душа темна, як жужелиця. Мабуть, і бороду відростив для такого випадку, або хоч у цій проклятій війні не було вже, здається, нічого такого, що здивувало б, знитямило людину, та цей зрадник все ж примудрився перелицюватися. З кривавого ката перевернутися на добропорядного старегана, замаскуватися під льва толстого чи якогось мало святителя. Цепелін ревів уже і не кінськими, едикими і, і буйволячими силами. Попов розігнав машину так, що, здавалося, не вправиться з нею, а вріжеться у той триклятий барак, і ми знищимо його, згинувши і самі в несамовитому вибуху. Але Попов погамував розклекотаних буйволів у нутрощах стелевої потвори, а він пужбурив цепелін з шосе просто під самі двері, бараку в гуркоті і скреготі, загальмував саме тої миті, коли на порозі з'явилася знайома нам обом так званий оберлейтенант Дремлер, в тому самому німецькому офіцерському мундирі, що й кілька годин тому, а у тьмяних, ніби вилитих з гуми офіцерських чоботях з напханим військовим ранцем за плечима, але в цивільнім тирольським капелюсі і вже із геть, не військовою сучкуватою палицею в руці спокійно відчинив двері і вже заніс був ногу, щоб переступити поріг, як тут перед самими східцями загриміло сталево-сірою чутисько, і ведмиткувата волохата пустить викотилася з нього, стрімко злетіла на східці, а тоді чорний парабеллум під бороду, під носа, меже очі і голос зривистої одненависті». «Ах ти ж негідний ковласовський, ах ти ж гад фашистський, в машину падлюко!» Дідові забракло якихось трьох хвилин. Надто довго збирався, і, видати, надто певний був, що ніхто не зірве з нього машкару. Не було б нас з Поповим, спокійно промарширував би так званим оберлейтенантом на той бік шосе, подолав невеличку відстань до лісу, а там тільки непорушні примхливі тіні та пташиний гамір. А більше нічого. Йде тільки й ховатися таким темним душам, для яких серед людей не зосталося місця. Дід як мірився неквапно спускатися вниз, так і потупав поперед попова, не змінюючи темпу, не пробуючи ні обурюватися, ні протестувати, ні дивуватися, хоча б. Я відчинив перед ним задні дверцята, він скинув ранець, поклав його на сидіння, тоді мовчки усунувся до просторого салону сам, міцно всівся, прилаштував свою півпудову патерицю між кістлявими колінами, нахабно задер бороду. Все зробив з таким урочистим спокоєм, ніби цю машину спеціально подано для нього, а ми його підлеглі. Так то воно, та не зовсім так. «Нам відомо, хто ви такий», – сказав я. Дід мовчав. «Ми прекрасно знаємо, яке ти падло», – просичав Попов, умощуючись за кермом, «і ти повинен дякувати Богові, що капітан Сміян ще кудись тебе везе. Щодо мене, то я пристрелив би тебе отут, як собаку, щоб не паскудити своєї машини». Дід не зворухнувся. Дивився поперед себе понад нами, – Поза нами, дивився вдалину, хоч мав би озиратися на всі ті кладовища, які полишив поза себе за чотири роки війни. Ми полетіли назад з такою самою несамовитістю, як летіли і сюди, до Оверата. Як ми змогли встигнути? Чому дід збирався з таким спокоєм, з такою повільністю? Адже досить йому було вийти з барака, перетнути шосе, і вже збавчий густий ліс, якому ні краю, ні кінця. Все-таки, мабуть, є на світі справедливість, а я все-таки мав усі підстави вважати себе представником справедливої армії. Дід нарешті заворушився, дістав з кишені Френджа пачку американських сигарет із зображенням жовтого верблюда,